«А мені ще треба, панове, оглядіть фортецю», – підвівся король. «Вона повинна нам бути ослоною в боротьбі з бісурменами, та й далі треба зараз рушати до пантрувань і зміцнить наші південні границі. Збирається ворог на силах, так і нам треба заздалегідь готуватися до зброї». «Правда ясний королю, береженого у нас, кажуть, і Бог береже», – додав запорожець. За королем підвелися придворні. При від'їзді король ще раз обняв Ядвігу і сказав, «Не забувай же, князівної і нас, а отцеві перекажи, що ми на нього ждемо. Та ще пам'ятай, Ластівко, що ти мені дуже вподобалась». Ядвіга стояла, не чуючи землі під ногами. Вона не уявляла собі гаразд, чи то був чарівний сон, чи дійсність, а спочувала лише, що у неї крила ростуть, і що вона підноситься кудись високо-високо в ясну блакить до самого сонця. Коли виїхав король увечері пізно, запросила до себе Казимира пана Запольського, і така проміж ними сталася розмова. — Ти, пане, коли виряджаєш у Туреччину посольство за князем? — Завтра рано, пане Добродійко. Уже пакують у барилки дукати. — Гаразд, пане, а кого маєш слати? — Пана капітана Зембовича, пані Добродійко, пана Заржицького і півсотні Драгонії. «Ти, пане, прилучи конечне до сього посольства Яська!» «Молоде ще занадто, панно-добродійко!» «Молоде, а вже шельма!» – ударила панна дразливо кулаком по столу. «Панні князівні ще певній дитині, а закрутив голову отой хам!» «Не може будь, панно-добродійко!» – аж жахнувся Запольський. «То-то, а вірно!» Власними очима бачила, як вона зблідла і не здавала затримати сльозу, коли король запропонував Яська тому Запорожцеві – а хіба пан не зауважив, як у того хамла затримтіли руки, коли король запросив ласкаво нашу князівну до двору, адже ж і тарілку впустив? Йой-йой-йой, залементував, ламаючи собі руки за польський, і заходив бентежно по хаті. Та коли князь, борони Боже, довідається про таке зухвальство, про таку зневагу його славнішому іменню, то він мало того, що посадить шельму на палю, а й нас усіх перевіше». І перевіша, ридала Казимира злостиво. Бой слід, де ж пак, не допильнувати його єдиної доні, а все потурання. Кілька разів я напосідала, щоб того библиска, того гадючого виплутка й до замку не підпускати. Так ні. Адже ж сам князь його за джуру взяв пано Добродійко, сам його мост, а не я. Чи ж міг її ясновельможній волі перечити? Ну, а тепер, пане, цілуйся. Та не можеш бути, щоб це вже була непоправна річ, панно добродійко, та я його коли що й без князя, кричав без пам'яті Запольський, та я його розірву дикими кіньми на шматки, на кавалочки. Що там непоправне? Все поправне, а тільки те лихо, що князівна звикла до того хамиська. Так от най пан завтра ж і запроторить його у бусурменські землі. Може, він на наше щастя й сам здохне в дорозі, а то при нагоді й приколоть можна наважитись. Конечне, конечне, завтра ж спроваджу і шепну капітану Зембовичу, щоб його туряв по жаховиськах. Так-так, пане, от та з хлопок, друга біда. Ну, та спочатку Яся, а потім до неї. Завтра, панно Добродійко, Яська того й сліду не буде». Закінчив пан Запольський і, поцілувавши зграбну ручку у панни, хутко вийшов спокою Натомившись перебутими враженнями, спала я двіга молодим сном. Він повинен був не примарисновид, а самого лише світорадного почуття талепських мрій. Спала на просвідку міцно князівна і не чула серденьком, що дорогий, і щиро покоханий її друг виїжджає з замку далеко на край світу, до невіри, і либунь не поверне назад уже ніколи. Забігав ясь у замок, щоб няня розбудила князівну хоч попрощатись, та тільки за ним пантрували, прискорюючи виїзд. Насилу вже няня сама, бо й сон її добре не брав, прокинулась від метушні і вийшла на ганок. Ясь підбіг до неї благословення узяти і всунув їй в руку маленьку писульку, благаючи передати її князівні. Цілий день ходила няня, вагаючись, чи спалити ту писульку, чи віддати своєму мазунятку. «Але що там написано? Чи нема часом якого гріха, прости господи?» – бентежилась бабуся. Проте знов вона була певна, що ясь не здатен був образити свою дорогу подругу і її бабусю підвести на лихе. Так минув день, і я двіга про те, що сталося, аніж не знала. Вона тільки постерегла, що стара панна Казимира занадто з неї ласкава, а пан Запольський аж пада до ніг, що вони пантрують за найменшим її бажанням, аби його вдовольнити, і пояснилася у надзвичайну до себе шанобу ласкою короля. Вона всміхалася згорда, походжаючи по розкішній залі, повніще дурманячих пахощів. Тільки на третій день, прокинувшись від блискучих променів, що заграли на її віях стріластих, Князівна якось згадала, що вже другий день, як бачила Яся, та й спитала у няні. «А де ж Яся? Щось його не видко?» «Далеко, моя зірочка», – зітхнула бабуся. «Як далеко?» Невже його взяв отой страшенний козак, голений з косою?» – скрикнула князівна, сплеснувши руками і підвівшись вмить на пуховій перині. «Ні, заспокійся, запорожець його не взяв, а Яся післяли з посольством за татом твоїм, ясним князем» пояснила бабуся. «За татом? В такі далекі краї, до бісурмен? Хто ж загадав то?» «Певно, пан Запольський». «Та як же він насмілився?» залементувала вона, ридаючи дразливо і грамсуючи в руках теплоще подушку. «Що ти, моя дитнятко? Тож почат для яська», приводила її до розуму няня. «Не стояти ж йому вік тут з за спинами у гостей» не підводити їм покульбачених коней, а час йому й в чистім полі перевідати з буйним вітром та дрібним дощем та з татарином лютим. «Та його вб'є, татарин!» заливалась князівна жалібно й ревно. «Господь з тобою і з ним! Крий його, цариця небесна! Всі ми під Богом ходимо, а ясько не вже б то такий хирний нікчема, що піддасться татарину? Зроду ні! Ясь то соки, орел, але навіщо йому в бісурменську землю?» А не те, що він козак, а козака й Бог створив на острах поганцям. Дасть Бог вернеться не джурою, не прислужником, а лицарем славним. Лицарем, няню, то правда, усміхнулась захватом князівна, і сині оченята її вияснились тільки перлисті росинки, ще бритьніли на ліях. Лицарем, моє сонечко, моя квітко рожева, пророкувала стара. Його відзначить князь, отець твій, відзначить і вшанує за звитяжні богатирські вчинки, за оборону його старого. Та що й казать, не забуде своєю ласкою. «Ой, няню, ріднесенька!» – обвела руками князівна бабусю та й знову заплакала. «Коли б так сталося? Тільки як же той? І не попрощався він зі мною?» «А не можна було. Збирались хапливо вночі, а виїхали у досвіта, ти ще спала». — Та я тобі тут зуставив писульку. — Де ж вона, де? — аж стріпнулася Ядвіга. — У мене б то, тільки боязно мені віддавати, воно не, мов би, не гоже. Такий, мовляв, князівні і писулька від свого підданця, від княжого челядника, все ж пак. — Та що ти, няню? — скрикнула нервова князівна. — Від старої панни набралась таких речей, чи від дурного запольського. Подай мені зараз той листик. «Що ж, коли велиш, то я тут ні при чому», – зраділа такому викрутку бабуся і подала писульку до рук. Позирнула на неї ядвіга, там стояли тільки два слова – «Пам'ятай клядьбу». Позирнула і скрикнувши «Пам'ятаю, пам'ятаю», заридала, заголосила і на постіль білу впала. Перелякала страшенно бабуся і давай хрестити й водою поїти своє дитинятко буркочучи, що я дурна наробила, що я накоїла. Проте молоді сльози дівочі провесни не палять отрутою серця, не завдають болючих рана, спадають лише ясною росою. Зійде сонце і росу висушить.